то спільна доля багатьох із нас. Бо чи знайдеться людина, йдеться про людину, не позбавлену щирого чуття, що не пригадувала б невиразної, як у той час, коли вона почувала себе повновладним володарем. Хтось полишив її, чи щось полишило її цінніше від самого життя. І той спільний для нас жереб збиткується надто жорстоко над жінками». Він не карає їх як володар, а піддає тривалим тортурам, немовби вдовольняючи таємну, непримиренну злостивість. Можна гадати, що доля призначена орудувати нами на цій землі прагне помститися істотам найближчим до визволення стенет земної обачності, бо тільки жінки вміють іноді вкласти у своє кохання ту ледь помітну барву, яка жахає нас, як зітнення з чимось неземним. Часом я питаю себе, яким видається їм світ? Чи в нього те саме обличчя і та сама душа, що ми знаємо? Чи однаковим повітрям ми дихаємо? Подеколи я уявляю собі світ, очайдушний і натхненний, де палають їхні ладні на все душі. Світ осяйний славою всіх можливих ризикованих починань та зречень. Та я підозрюю, що на землі таких жінок зовсім мало, хоча, звісно, усвідомлюю, який численний людський рід і що він ділиться порівну на дві статі. І все ж я певен, Мати була такою ж справжньою жінкою, як і її донька. Я часто уявляю собі обох. Спершу бачу молоду жінку з дитиною, згодом старшу жінку з молодою дівчиною на тлі жахливо-одноманітного життя та швидкоплинних літ. Бачу їх відгороджених лісами, самітних у круговерті життя. Кожне слово, яким вони обмінюються, пройняте печаллю. Мабуть, мати звірялася дочці і не так розповідала про факти, як виливала свої найглибші почуття – жаль, страх. Певна річ не обходилася і без застережень, не зовсім зрозумілих для дівчини, аж поки мати не померла. І не з'явився Джим. Тоді, напевне, вона збагнула багато чого, хоча й не все – а найперше – страх. Джим назвав її словом, що означає коштовність, власне, самоцвіт – джуел. Гарно, правда? Але від нього можна було сподіватися чого завгодно. Джим був гідний свого успіху, але й нещастя, що спіткало його, теж, по суті, не було незаслужене. Він називав її джуел – а вимовляв це достоту, як сказав би Джейн, розумієте? Спокійно, по-домашньому, довірчо. Вперше я почув це ім'я через кілька хвилин після того, як опинився на Джімовім подвір'ї. Джим затряс мені руку, аж мало не відірвав, а тоді кинувся по сходах і, як урадований хлопчак, загаласував під дверима з важким піддащем. «Джоел! Гей, Джоел! мерчи сюди! Приїхав мій друг!» Нараз він зазирнув мені в вічі, у сутіні веранди, вдивляючись у мене, і поважно шипнув. «Ви розумієте? Це...» «Ні, я цілком серйозно. Мені бракує слів, щоб сказати, як багато я їй завдячую. Отож, бачите...» Я все одно, що... Його гарячковий, неспокійний шепіт урвався. В середині будинку промайнула біла постать. Почувся тихий вигук. І дитинне, проте енергійне личко з тонкими рисами та глибокими уважними очима визернуло з темряви, ніби пташеня з гнізда. Звичайно... Це ім'я мене вразило, але тільки згодом я пов'язав із ним дивовижну легенду, почуту під час мандрів в одному прибережному поселенні на 230 миль південніше від річки Патюзан. Шхуна Штейна, на якій я плив, зайшла туди, щоб забрати якийсь крам. Зійшовши на берег, я, на превеликий свій подив, побачив, що задрипане сільце – Має власного постійного резидента, здоровенного, вгодованого як кабан, метиса з масними вивернутими губами. Я застав його простягненого горілиць на тростиновому лежаку, розтепнутого, аж гидко було дивитися. Маківку його спітнілої голови прикривав великий зелений листок. Другим листком він ліниво обмахувався, як віялом. «Отже, їдете в Патюзан? Ага, торговельна компанія Штейна. Чув, чув. У Штейна є дозвіл. Але мене це не обходить. Тепер там загалом непогано», – зауважив він недбало, і спроквола вів далі. «Кажуть, туди проліз якийсь білий заволока? Ага. Та що ви кажете? Ваш друг?» «Он як?» Отже, мені казали правду, що то один із тих проклятих,